Banzeho Damaříku. je nejsemnárnějším českým budoucnostem dníkem a e, žil mnoho let na různých různých azijských zemích, který praktikoval meditaci a poslázejí učil Do posledních roky navštíval Banze v Napál a Indii a také pobýval v Číně. A teďka nějakou dobu. Bude v Čekách a, a je v Evropě. A následujících třech týdnů by tady měl proslovit cirkus tří které se budou týkat stavu meditace samatá, vypasaná, meditace klidu a meditace hladu, Také jsou učeny v rámci různých kulturistických tradic. Takže It seems the one that first seems to have Namo atash, Bhagavato Arhato, Samma Samyuttash. Namo Bhagavato Samma Namo atash, Bhagavato Samma so Vilya, Charaña, Samban, Vá, Sugat, Vá, Rokavidu, Anitra, Vá, Purisa, Dhamma, Sárati, deva Devá, Manusha, Nám, Bhuva, Bhagavá, Isvákháko, Bhagavata, Dhamma, Sandhikvá, Khakálikvá, e paścipa albanai kwa paccattam veditam mo vidhiye yesu patipanno bhagavato shavaka sangha yuju patipanno bhagavato shavaka sangha ñaya patipanno bhagavato shavaka Sámi Čipatiparno Bhagavatva Sávaka Sangva Jadidány Jatári Purisa Yuga Nirakha Purisa Pugala Esvě Bhagavatva Sávaka Sangva Ahu neiva Páhu neiva Dakshina iiva Anjeli Karaniyva Anuttaraň Ye wang bun dong chang an tan ang mang sang gang cha bikkhawa Vážený pane a dámům bratky a sestry. Dnes a za týden a za dva týdny děm tří sednáček budu o tému a vypašená. Studium buddhismu, praxe buddhismu, veškeré učení buddhismu se vlastně točí na ose moudrosti a moudrost, buddhistická moudrost, se dá jako moudrost samaty a vypasany. Kdo si osvojí samatu a vypasanu, osvojí si hluboký význam budou a a může i poznání prav ale by se shrnou 6 prav, které shrnují vše, je to budismus, význačné. Jakých 6 prav? Pravda. Ducha. Hm? Ducha duka se překládá jako utrpení. Utopení a překlad. překát. Ducha znamená. Nemožnost najít uspokojení ve v horizontách omezeného světského poznání. Znamená je to tedy neuspokojení že světským stavem existence. Druhá pravda Pravda toho, z čeho ducha, z čeho nemožnost najít uspokojení vzniká. Třetí pravda, pravda konce, kterou to stavou neuspokojení, 4. pravda je pravda cesty, která vede k konci tohoto stavu neuspokojení. 5. pravda je světská pravda nebo pravda o světě a 6. pravda je pravda o tom, Četská pravda a nadvětská pravda, logika, logika sati, dokutáš. Pravda česká pravda, pravda o tom, co je nad světem poznání těchto přes pra. Je, jak se zmínil, náplň duistické moudrosti a konkrétně náplň dvou druhů moudrosti, moudrosti samaty a vyplašaných, které duistickou moudrost schrnují. Já vidím, že jsou zde lidi, že by se to když bychom byli možná, když bychom možná, ještě možná, když byli možná, když bychom byli možná, když Kdybych uspokojil všechny, začneme s je jako takovou. Normálně to, co se považuje za moudrost, v běžním životě, je čistě světská moudrost. To, co je nám v naší společnosti předkládáno jako moudrost, jsou většinou pragmatické věci, které vedou k tí tížskému poznání, které je důležité k tomu, aby člověk mohl žít smyslplný život v tomto světě. Smyslplný život v tomto světě znamená, aby byl. Člověk mohl žít smyslplně pro své okolí, pro svou rodinu, pro svou společnost. Poznání buddhistické moudrosti je poznání, které jde cestou proto, tolik proto, protože ale. Jde cestou poznání pravdy o stavu existence, o stavu životě, o stavu vědomí. Tak dosažení této pravdy proto jsem se změnil všechty pravdách, je třeba uznat, že to, co považujeme normálně za pravdu, to, co považujeme za moudrost, je světská moudrost. Světská moudrost znamená, že hlediska že světské moudrosti existují, existuje já, existuje ty, existuje žena, existuje muž, existuje už e, ta logika poznání. Ovšem tato moudrost i když je velice důležitá a nezbytná, buddhismus je omezená moudrost. Neomezená moudrost je jedině možná, jestliže člověk pozná horizont vnímání, který je nad omezení světského poznání. Budismus na rozdílnout jiných náboženství? Jestli se dá budismus na náboženství? Budismus hlásá, že poznání světa, jedině chcest poznat správný poznání světa, se může člověk dostat k poznání toho, co je nad světem. Bez správného poznání světa není možné poznat to, co je nad světem. A správné poznání světa jsou právě vzmešené pravdy, o kterých jsem se zmíněl. Tyto vzmešené pravdy je šrdlojí poznání jak ve světě, tak poznání, které vede nad limity horizontu světského poznání. Čili přes správné poznání ve světě, poznáme správně to, co je nad světem. A jestliže poznáme správně to, co je nad světem, tak člověk už vlastně nic. Budismus je jediné učení, které hlásá, že ten, kdo správně pozná, to, co je ve světě a to, co je naštítem, může odhodit všechno. Nepotřebuje pak už nic. A odhození všeho je řeknutí se všeho není možné ve poznání moudrosti samaty a vypašení. Aby všichni pokoupili to, o čem mluvím, jednoliším výklad tím, že dám příklad. Dejme tomu, co je švětské omezené poznání. Švětské omezené poznání je poznání, které je činerovatné pro jisté jednotlivce, jistou skupinu, živočichů, ale není všeobecné. Poznání normálních předmětů, s kterými člověk je konfrontovaný v běžném životě, z hlediska buddhismu, je jediné poznání konceptu co běžně vidíme, já, vy, tato místnost, tato ulice, auta, dole. Toto jsou konceptuální poznání. Konceptuální poznání dané naší každodenní zkušenosti ve světě. Tato každodenní skutečnost ve světě ovšem je jiná. Pro mě jiná pro druhé živočichy, jiná pro ptáky, jiná pro strnce, jiná pro čechy, jiná pro e, domorodce v e, horách, v Blumě. To, co je předmětem, vášni jednoho může být předmětem, nebo štíče jednoho může být předmětem husu druhého poznání ve světě je absolutně relativní věc, omezená věc, která patří omezenému poznání. A předměty tohoto poznání, předměty toho, co nám způsobuje v životě problémy, mimo tomu peníze, auta, Domy. Toto jsou koncepty, které jsou směrodatné pro naši skupinu lidí. Třeba když vytáhnu z kapsu e, červenou 50. koruny, červenou, červenou 50. koruny, tak vytáhnu z druhé kapsu, zelená Jaká? Dokonázována. Takže. 5 000 Kč nejaký Kč? Piarová. Piarová. Tak vytáváme červenou 50 korun, pak vytáváme druhý kapci fiarovou 5 Když uvidíme fiarovou 5 budeme se moct těšit, když uvidíme červenou 50. hodinu budeme se těšit ní. Ovšem, když pozveme nějakého psa, ve skulice, který vidí 3 nebo 5 červenou 50. hodinu, očmucha, možná, že čura nějaké <těž> Bude to i zájmu, když obšem na ulici uvidí nějaké polůvku, okamžitě k těm zájem, které jsou na tento chréně, nebo šmakadlavou koš, která zase bude zdrojem hnusu pro nás. Poznání je něco, to je řízeno našim zájmem, našima formacemi, které jsou nám dany, našim vzděláním, našim okolím. To je to, čemu říkáme světské poznání, obměřené poznání, z které může být jiné. To je, jiné skupiny lidí. A konflikty, konfliktní situace. utrpení, vášně, nenávišti, všechny podměty, které nám přinášejí utrpení v tomto životě, vlastně, pochází, že těchto předmětů poznání nepochází, že opravdového poznání. A když mluvíme o chamate a vypašení, o poznání chamaty a vypašení, mluvíme tedy o opravdovém poznání. A toto opravdové poznání právě vede jestliže vyštěšné k poznání šesti práct, o kterých jsem se zmínil, a ke stavu možnosti žít bez velkých nesnáží. Protože nesnáže žití utrpení říky, že učení Budhola pochází hlavně z nesprávného poznání, pochází z mysle. Nepochází tolik z předmětů samých, pochází z zkresleného poznání předmětů zkrašleného poznání předmětů zde jedná se o zkrašleného poznání těž konceptu. správně ohodnocení naší zkušenosti za světě, právě ta česka samaty a vypasany. Chamata znamená utišení vypasana znamená na základě utišení vzhledu do pravého stavu větší. Tak jak jsou. Ovšem, tato česta je dlouhá, není krátká, bude trvat ještě dlouho, než se budem, než budem schopni pozorovat vše stejnou Červenou 50 kg a chylanou 30 kg. Tato cesta je dlouhá cesta, ale dlouhá cesta je vlastně založená na jednoduchých principech. To, že naše společnost naše vzdělání můžeme tolik komplikovaný, že je tato všechno pro nás o to složitější, ale pro ty, kteří mají jednodušší myšlení jedná se vlastně o jednoduché průždy, které jsou nám vlastní. Opravdové poznání je něco, co nám není přižít. Je to vlastní mysl. Ale tím, že jsme se sami sobě přižděli, tím jsme ve stavu nepohody, ve stavu utrpení, ve stavu hledání. Ale opravdové poznání je nám vlastní, protože vlastní je nám mysl. Podstata mysli v podstatě mysli opravdu poznání není čiží. Tento princip je velmi důležitý pokud tený Myslím, že všichni zde jsme přesvědčeni o tom, že je to něco, co stojí za to, aby člověk přetomu věnoval. Ne, usvědoval o tom, že je to to nejdůležitější a nejopravdovější, čeho člověk může v životě dosáhnout. Život, smysl života, je tedy hlavně v správném poznání, v opravdovém poznání a správné poznání vracíme se na začátek, má co dělat, že všechny druhý pravd, o kterých jsem se zmiňuje, aby člověk poznal všechny druhů pravd, První důležitý předpoklad je, že utiší myšl. Utiší myšl znamená jak pohloubit mysl, pohloubit mysl disciplínou koncentrace. Dle buddhistického učení bez disciplíny koncentrace není možné získat pravné poznání jak ve světě, tak poznání, které vede na všech. Bez utíšení mysle veškeré snažení o hlubší moudrost, o hlubší poznání pravdy nemůže být úspěšné. Proto, máš Tak dneš, dneš budu krátce mluvit o předpokladu poznání, Tíšený myšle. Prost, myšle, který je správné poznání poznání, tedy není možné. A utišení mysle, který je první druh moudrosti, o které byl mluvitel, moudrost samaty. Moudrost samaty. mi myslet je, jak jsem se zmínil, je tedy možné díky hlubšímu vztahu koncentrace veří hlubšího vztahu koncentraci, utísený myslet je možné, protože myslete ránová koncentraci těká a pobíhá z jednoho objektu, na druhý. Tento sklad mysli, těkavé myslí je vlastně to, co většinou požívají lidi životně. Tím, že se stále objekt mění i božice těla se stále mění, mluva se stále mění, téma mluvy se stále mění. A mysl, tedy čemu se říká bojizmu otečí mysl, plančuje čardáč z jednoho předmětu na druhý, který předmět zrovna je Výrazný, ať je to barva nebo zvuk, nebo chuť, nebo čichový objekt, nebo tělesný objekt, nebo myšlenka, jakýkoliv výrazný objekt přijde na myšl, za tímto objektem myšl běží. Toto je stav myšly, kterým normální člověk prožije celý život, vlastně od, od narození až po smrt, ve stavu neustále běžící mysli, která se stále, stále věnuje všem možným předmětu, kromě, poznání samotného. Tato myšl není schopná tedy poznat jak, správně poznat jak to člověk poznání ve světě, ani není schopná správně poznat to, jak přes nad omezení tohoto poznání zůstává. Proto disciplína duchovních lidí, ať je to v naší kultury nebo v východní kultúre, první krok k hlubšímu poznání je naučit se umění hlubší koncentrace myšlení. Toto hlubší, tato, tato, tato hlubší koncentrace mysli, tedy dává možnost poznání předmětu poznání tak, jak opravdu jsou. utišení mysli, poznání předmětu poznání tak, jak opravdu jsou. Je nemožná věc. A ani není možné správně poznat, kdež koncentrace myšlu omezení a utrpení, takzvané okečí myšlu, která je vlastně. Zdrojem většiny našich problémů, které prožíváme v každodenním životě. Problémy, které člověk prožívá v každodenním životě z hlediska budismu, jsou problémy prožívané většinou obyčejnými. Nejsou to problémy prožívané. myslí, myslí ještě osvojila moudrost samaty a vypasany. Proto ten, kdo si osvojil moudrost samaty a vypasany by, by měl se dostat do toho stavu, že pomalu, pomalu přestává být otrokem opičí muslu a problémy, které jsou s opičí spojené. Není to krásná věc? Tak, disciplína samaty. Než vysvětlím hlavní princip této disciplíny, třeba se zmínit to podmínkách, které umožňují samatovou moudrost veš těchto podmínek. Je pro nás skoro nemožné si tu samatovou moudrost osvojit. První podmínka samatové moudrosti je takzvaná izolace, izolace těla. Že člověk se nevěnuje Vnější objektům, ale soustředí se, soustředí svoji myšlenku v umění. těla patří také kardný postoj těla. Kardného postoje těla je těžké se učit když připrýmě poznání dané utišení mysli. Studenti yogi, a myslím, že tady jsou námi studenti yogi, ví, že odvláště když připrýmě v že v buddhismu tato vyšetřovní stabilizace pozice těla byla integrována do vědy poznání šamády, nebo šamády ve smyslu správného použití myšlenek. O tom, Well that will v Indii tradičně se učila tato disciplína utišený mysli, koncentraci tím, že člověk se oddál od společnosti, žil v ústraní, ovšem to neznamená, že je to jediná cesta. To je následující nejkratší cesta, ale s úzkým tréninkem a cvičením se skladou dubších koncentrací je možné ho dosáhnout i v na našich neideálních podmínkách ze společnosti, ve kterých většina z nás Bez, tedy izolace těla je těžké dosáhnout izolaci myšly. A izolace myšly je ta nejdůležitější podmínka, protože naše myšl stále tě je zvyklá běhat po tom dobrých nebo špatných požitcích v minulosti a vybalovat si dobré nebo špatné požitky v budoucnosti a běhá od práce do rodiny, práce, povinnosti a tak dále začarovaný kruh, tento začarovaný kruh, přestože člověk uspěje částečně aspoň v izolaci těla, tento začarovaný kruh myšlenek o minulých a budoucích a o tom, co musíme udělat a co jsme neudělali. Jestliže jistým způsobem budeme úspěšní v izolaci těla, to to, my o to ty těkavé myšli, opličí myšli o našich zkušenostech v a o našich představách, o tom, co bude, bude o to dotěrnější. Ti, kteří z nás se meditaci zajímali, kteří meditaci provozovali, jistě vědí, o čem důle. Ale i prež tento začarovaný kruh našich představ je možnost se překousat do stavu hlubší koncentrace. Je to nutné. A toho tradičně člověk dosáhne tím, že když uváže na jeden objekt, Příhodný objekt. Je důležité si uvědomit, že k moudrosti patří také moudrost spojit myšlenku s příhodným objektem. V Išnu, například v Maháve je vyšvědlena samatová moudrost jako moudrost poznání objektu Arama Neto a ramanu to a Poznání objektu podle toho, jak, jaký opravdu je který je, je, ještě je přírodný nebo nepřírodný a nemít o tom moha, nemít o tom skrchlené představí. Nemít o tom nevědomost. My potřebujeme moudrost k tomu, aby se nevědomosti. Nevědomost je kořen všech problémů, které prožíváme v tomto světě. A k nevědomosti patří teď to, že si nesprávně vybereme předmět poznání a že nezprávně poznáme, nezprávně hodnotí, hodnotíme to, který předmět poznání je pro nás důležitý a který předmět poznání pro nás není důležitý. Vyhýba se, do předmětům poznání, které přivádí opičí špat a zůstávat na předmětech poznání, které vedou hrubší koncentraci, je právě jeden z hlavních aspektů šamatové moudrosti. Smatová moudrost znamená, že umíme, jsme schopni kdy, kdykoliv naše myšlenka vlastně začne těkat, kdykoliv najdeme v sobě správný předmět poznání, který dovede k který povede k soustředních myšli, k soustředních myšli, utišený A správných objektů poznání utišený myšli je mnoho Budismu, v tradice buddhismu, která teravádové tradice buddhismu Vyšudy Maga se zmiňuje 40 předmětem, to neznamená ovšem, že existuje jen 40 předmětů, které vedou k hlubší koncentraci a k hlubšímu utišení myšl, je mnoho dalších předmětů, o kterých se Vyšudy Maga nezmiňuje. to predměty koncentrace na rozdíl od predmětů Vypašanové meditace meditace dředu jsou koncepty příhodné koncepty. k myšli, mysli, používáme koncepty. Jediná výjimka, změněná že je opravdového objektu, který tež vede k myšli a tež je tedy je základní objekt. Poznání svědu, moudrosti svědu, jsou čtyři elementy. Všechny ostatní objekty jsou koncepty. A koncept se liší od opravdových Objektu koncentrace vzvedu tím, že opravdové objekty koncentrace vzvedu oproti konceptu vystávají a mizí v každém okamžiku poznání. Jelikož vystávají a mizí v každém okamžiku poznání, nejsou vhodné předměrty k utíšení mysli. U utíšení mysli potřebujeme koncepty koncepty zůstávají stejné. Třeba tento stůl je tež koncept, já jsem tež koncept, to podláha je tež koncept. Když přijdu zítra, když nepřijdu, tak může být jistý, tento stůl bude stejný stůl, ačkoliv stále opravdový stůl se stále mění. Stůl je jako koncept, pokud tento stůl nějakým úsilím nevosekám na kousky, zůstane stejný stůl zítra, po možná i rok, A jestli V tomto předmětem budeme zacházet, láskou a doufám, že tomu tak bude až pečí, tak možná i um, příště až, no, až přijedu třeba za dva roky, nebo bude to stejný stůr. Žádná změna. A jelikož zdánlivě koncept zůstává stejný, stejný v minulosti je stejný teď a bude, můžeme umí být jistý, že bude, pokud ho nerozbijeme, že bude stejný v budoucnosti. Proto stejný objekt ještě, je správně vybraný, bude objekt stejného poznání, byl objekt stejného poznání v minulosti, je stejného poznání teď, bude stejného poznání v budoucnosti. Takový objekt je třeba литра к утищеению внешних jelikož jsme poznali, že popitší myšle, tekající myšle je zdroj našich problémů. je se mysle provloubí koncentrací, problémy náhle rozplňují. A místo problémy, zatížené myslu počítáme se v prostorech utišení, jasnosti, lehkosti, Veškeré dobré kvality, spojené nejenom se stavem myšle, ale i se stavem těla, přichází ve stavech samotovému poznání. Proto první krok v poznání je poznání toho, který objekt vede k opičí k těkavé myšlení, který objekt vede k utišení. poznání utrpení opičí myšlení poznání výhod, utišení a poznání toho, že jedině tím, že utišíme myšli, můžeme dosáhnout opravdu opravdového štěstí, opravdové pohody. A tuto štěstí je nesčetně krát hodnotnější, jemnější než jakékoliv štěžky, které normálně poznáváme těkavou čekavou Toto je tež patří k moudrosti samaty. Trst. tohoto poznání, moudrost samaty, moudrost poznání. jaký předmět vede ucišení, pozná správně utrpení těkavé mysli, utrpení opětší mysli, pozná správně jak předvyhýbat, K těm předmětům, který náš vedou k utrpení, k děká, těkávým myšlenkám, k možná správně, k které je možné tím dosáhnout, tím, že člověk myšlenku tísí. Další stupeň poznání je, Další stupeň postoje objektu je, že vůči vybranému objektu člověk vybíne odhodlání. Bez odhodlání není možné utišit než. Jediná čestka, jak dosáhnout této moudrosti utěšení, je vyvíjet odhodlání. Odhodlání je tež, dal bych se říct, znakem správného poznání. Jen správné poznání toho, jaký objekt, vede k těkávné myšli, vede k myšlí, jaký obyhledek učišení. Tuto správné poznání tak přirozeně vede k správnému odhodlání. K správnému odhodlání, Potřebujeme víru v to, co děláme. Potřebujeme energii na to, co děláme. A jsou to energii, pak přichází lehkost těla, veškeré jiné, jiným káterem, hlubšího poznání, lehkost lehkostí, jasností, ducha a těla počínají. Jedině ještěže odhodlání a energie vůči vybranému objektu utišení, je má jistou kontinuitu, je možnost odstranit krok za krokem nečistoty mysli. Tyto nečistoty mysli jsou právě daný jsou právě obsahem této opičí těkavé mysli. Opičí těkavá mysl je, že je to má člověku hrnu v nečistotě mysl. Naše mysl těká z objektu na objekt běhá jak splašený kum, protože je nečistá. Čistá myšl, čisté poznání, nepotřebuje běhat z objektu na objekt, nepotřebuje, není těkavá. Protože, jak už jsem mluvil o tom, má chrzel o tom, co je opravdová, štěřská pravda, a co je pravda, která vede na tři Proto dalším krokem k samatovému poznání, k samatovému vědomí je tedy tím, že meditující je, že se naučíš schopnosti udržet myšlenku na jednom objektu, domu, A A Soupera za hlubšího stavu utišení mysli je nutné tedy, aby potom šlo. Díky odhodlání s energii, díky výře v to, co dělá, díky výštání lehkosti myšlí a těla, která je všichni spojená. Aby se dostat do hlubších stajer meditace, tedy musí neustále spojit svojí myšli vlastnosti, vlastností, pozornosti a uvědomění tedy. Hm? Pozornost a uvědomění je tedy brána k odstranění nečistot myšli, nečistot myšli, které jsou zodpovědné za naši, naši opičí myšlení za naši pěkavou myšl, za naši myšl, která je neschopná nám dát uspokojení v tom, co děláme, v tom, co myslíme. znamená pozornost? Co znamená tedy šaty? Šaty je dvou, šestnáct. Znamená to, že meditující je si vědom toho předmětu, kterým je jeho mysl spojená. Je si tež vědom toho, tím, že si vědom toho předmětu delší dobu, jeho percepce předmětu bude čím dál, tím stabilnější. Projev pozornosti tedy je, že percepce vnímání se stává stabilnější. Jestliže Tak chceme přesvědčit o tom, jestli naše myšl si stává hlubší poznání správného objektu a pohloubením svého správný objektu. Poznáme to tím, že právě tato vlastní šaty pozornosti, což doslova znamená vzpomínání Vzpomín, rozpomínání na ten předmět, který je pro nás důležitý, který je pro nás příhodný, který je pro nás nezbutný k tomu, aby jsme dosáhli správného poznání. Rozpomínání se na tento předmět, je spojené s uvědomováním či toho předmětu, uvědomování při toho, jak dočíli toho, aby vzpomínání tohoto předmětu nebylo prerušeno a okamžitě to prerušení vzpomínání Více vědom toho, proč vzpomínání daného předmětu bylo přerušeno. Více vědom toho, jak se vrátit k tomu předmětu, který je pro nás důležitý, který je pro nás neštitný myšlení. vychyšeným Toto je tedy pozornost a uvědomování, uvědomění, které to jsou nezbytný původci procesu odstraňování nečistoty myši. Bez procesu nečistoty bez odstraňování nečistoty myšli není možné dosáhnout samatové moudrosti, Samatového poznání. poznání utišení poznání objektu, většinou je utišení není nic jiného, než ne, poznání čistoty myšli. A čím čistší myšle, tím čistší objekt poznání. Toto je tež základní základní osnova samatové moudrosti. Samatová moudrost znamená poznání toho, jak čistá, jemná mysl, jedině čistá, jemná mysl je schopna poznávat čisté, jemné objekty. A zase čisté, jemné objekty můžou jen patřit čisté a jemné myslí. usiluje, snaží se, má věru v to, co dělá, poznal utrpení opečí myšli, poznal výhody utíšení myšli, snaží se pozorností a uvědoměním udržet přemysl na vyvoleném objektu. Jestliže dosáhne Tuto stavu dosáhne též, že tímto stavem přichází též procesu, v procesu Není možné poznat hlubší štěstí. Toto to hlubší štěstí tedy přichází jako další krok za to času, vyčištění čemu gdzieś schopnosti do koncentrace. się. Mam wtedy ciszę, Bien, eh, no pues nada no no? ah, son pues a un grupo que terminologii, které já se budu snažit vyhýbat, budu mluvit takovým způsobem, aby to bylo jasné každému i těm, kteří se budeme nezajímali. Myslím, že jsem v tom trochu byl úspěšný, snažil jsem se pokud mě to bylo možné vyhýbat všem technickým názvím a v tom smyslu budu pokračovat, přestože budu tak pokračovat, budu se snažit schrnout základní vyšvětlení samatové, první tak, jak jsou vyšvětlená kůlištěštní tisnu jak v kerevázové tradici, tak v mahajánové tradici. Některé věci, které jsem použil, patřítež když je to tak, jak je prezentováno Číně, tak pro dnešek asi takto jestli jsou otázky, dí, je? ale dlouho. No. to ale No, tak to je, že není nic Podívej se na nějakou eh, hezkou paníta dílokou. Nějakou... Tak <laughs> Žijí domů se prostě učí v nádechu a vzděchu a větším, větším, větším se prostě jako potřebně zlučí nádech a já, A jako a je nejděžnější koncentrace. A je to teď koncentrace spojená s nejvyšší Moudrost. Ale většinou ta moudrost není tak leh, není tak lehké, to ta moždost ale jelikož dech, patří jak ľak duchu, hmm? jak v myšli, tak v tělu, takže vlastně změna zmienna. Moudry pozorovatel dechu, dehru. Chímže pozoruje dech. Ještě jednou vše v měn jak tělesních, tak duševních. Ty počity jsou, mě, jsou v měný, kvalita dekliště odváží, tak tím, jak používáme počity, jak používáme perfekci, jak používáme vůdy, jak používáme všechny. Nápevně myšli, vše vlastně můžeme pozorovat kvalitě návěrho a výdraho. vlastně horizont, celý horizont, horizont poznání Buda, podle budového učení, začátek světa a konec světa a vše, co ve světě můžeme poznat, můžeme poznat v jen v tomto vlastní a vlastně veškeré horizonty poznání ducha, těla se odráží na kvalitě nádechové videa. Proto je to vešech budistických traduky, ten nejvěřnější předmín. Vlastně na stejném předmíně to můžeme praktikovat samatovou meditace, vypašenovou meditace že vidíš vech jako koncept, název i vech, tak je to samat. Ještě, že vidíš, jak se můžeš analizovat tvrdost hmm. dechu, teplouty dechu, jak se mění, na jednom níž to stále i věný, tak se můžeš se obrátit na šprejným oblik, to vypasovat než nejistěji zeptat, jestli jsou meritující, pro které se tohle podnější předmět. Jsou třeba na nějakém jiném címě, nebo z nás nebo z nás, než než nejistíme potíže většího pokroku. A proč vlastně není běžné, není že určitá vyzade žádkovi ten předmět, který se to nemoží. Že protože na Normálně podle tradice, která je vlastně stejná stejná stejná stejná, kterování má, nic, čteř, meditaci, tak dech je vytářka, vytářka, gitarka, vytářka a vlastně to je to nejdůležitější přištější samotné meditace, to je to ten nejdůležitější oblik. Ale jestliže e, jsou vhodné, když jste si tak tam máš rozebrání žáků podle charakteru. Jestliže že je třeba charakter, že má příliš vláštní, stále tu má, nik si myho nevidíme než svoji, m, svoji krásku a stále jenom se mu úplně tak nemůže absolutně dojít k nějaké upří koncentraci, toho, čemu tam vyjevuje to její m, pohledné tělo, m, tak musí prolozovat první meditaci o nečistotách přikledovat částky a tak dále, nebo dříve si mrtvolky, tak to byla zamunovaná meditace. To dělali většiná skvětů, první na mrtvolky, od... který jako se nechutily ze světem. Potom, jestliže jsou, je charakter, který okam... všechno, co vybíhne, když se mu to nelíbí, hned se začne hněvat na základě šteků. Takový člověk těžko může dostat do tišení, tak první musí začít meditovat na metru a na lášku. Pak, když se třeba svět zlepší, tím nožem, utiší se utiší všem ten hněv je hlubokou mintu pak je prostě že trávě vychyší potom třeba, třeba šel lidi kterí mají dio hluboko a jen bláznit tak to proto, lidi je lehké se dostat do toho hloubení, nebytluji na objektu díle. No, to jsou podom tím, Nebo jsou lidé, Ukamžitě, že jak mnoha lidí barvu, tak nemají moje samozřejmě že se to koncentrovat, už tento Takový pří, nejlepší to aby se do nevící koncentrace, nevící na barvu a tak dále. Так je možná ten nejlepší odběr, protože utěšení myšl, tohle cěkavá myšl, všichni, k jaká má která je v tom, co je v tom, co je v tom, je je je je je máme nečistotou mysli, tím jsme nespokojení, tím je utrpení. Vlastně česká cesta od utrpení je cesta, čistotím, celé buddhistické učení na něm unicení než učení o čistotě v jistotě myšlení právě je předpoklad, kdy je moudrost, o které budu mluvit, další budou přednášet, že se moudrost. Jestliže člověk dosáhnutých toho moudrosti, do pak měl by čistoty která může být. To je te vlastně a na témi můžeme už Meditace tak se začíná by opravdu úspěšná jedině, jestliže transformuje naši osobnost. Ten, který medituje, by měl postupem času. začátku. Je to těžká věc, protože medituje vlastně proti proudu. A i proti proudu je těžká věc, všichni chtějí po proudu. Nešlovat proti proudu, člověk potřebuje úsilí. A potřebuje mít odhodlání, a tak dále. Ale dejme tomu, když medituješ na dech a poznáš, že je stále s tebou, nemůže tě opustit. A když každý den medituješ na dech a postupem času se zvykneš na to, že jak tím začneš myslet na dech, Okamžitě všechny jsou soustředěné a všechny problémy jsou tretí. A prožíváš místo problémů, prožíváš těžko. No a tím pádem, jestliže máš tento zvyk, soustředěné myšlení na, na vylobující objekt, možná špek, který je stále špekul, nemyslíš, že ohledneš, když prožíváš že když Nepohodný v životě, jak si spomíš nady. Pokud všechno to zvyklý, tak okamžitě, když se nešly na účet, ten problém slou prýč. Tak už jenom proto musíme zostait za to. Není tak provozovat, ale není tento zvyk, že jakmile člověk se zůstane nady, okamžitě nešto se utiší, tento vždycky je třeba ucidovat. To neříbe ne, z dneška na výtřech, to přijde tou dlouhý dremíku, ale určitě to přijde. Pro někoho rychleji, pro někoho hm, pomaleji, ale určitě to přijde. Naše vždycky determinují, našel život, je to je koncentrované místy, tak je, že pak se dá našel části, kde není život, a oni jsou na něm větší. Takže, když na problémech, cekáme, na objekty, A problémy spojení s těkavou myšlí by my neměly trvat dlouho. Všichni používáme problémy v denním životě. I meditující a ten, kdo si zvykl na meditači, ty problémy spojené s těkavou myšlí by my neměly trvat dlouho. To je výhoda denního, ne či okamžitě vzpomene na objekt útěšení nebo na objekt vypašenového poznání o které bude mluvit postý. To je je To je realita. Dobře. problémy, které že většinou mělo ty pokud něco mít, já musím vyřešit, Já musím samozřejmě. Ale když prostě ten sousední nález, sousední je to problém napřít, tak to možná nevyřeší. Protože příčina vzniku toho problému stála, tedy možná toho problému vyřeší Na to je náleží samotná výpocas. To i to, se Dante, ideální I je výdou spoju, protože je to samátá vypašená. je samátá vypašená výdou spoju, a celé na to, že jsou spoju, to nejdej, nemůže být útěk, útěk, útěk z realití, protože je to je to, co, si, co třeba je, to, to je realita. Že to je je Všetká reality je poznání reality tak, jak je, základ na všetké reality. Když poznáš všetkou reality tak, jak je, tak se odpoutáš od reality. Když se od reality, tak s problémem může, může. reality jsou živé, protože je Čo? Ale na všetké reality je to to to je <laughs> Mě na načátku zaujalo a překvapalo, jak se mluhlo o těch šesti pravdách, že jsem to neslyšel ještě a nepochopil jsem ten poslední pravdu. Většinou pravdu a vůbec to se třeba liší, ta pravda od tým pravda pravdy znáním. pravda je ta pravda, která je spojená s to já a je náhle šestka? Je náhle to to Je náhle než třetí, než třetí. Hmm? šestka? Je náhle šestka? Je náhle Je náhle šestka? Je Je náhle šestka? Je Máš dvě všichni, pravdy. Dvě pravdy utopení, máš utrpení, světské utopení, máš utrpení, nad světské utopení, nebo opravdové utopení. České utopení je, to máš prvních sedm, druhů utrpení, přítomnost nežádoucí orpojení, so žádoucích osob a tak dále. Ale opravdové utrpení je pět, pět agregátů zpění na pěti agregáty existně. To je opravdu výročení. To je tak pětší. Proto je poznání pravdy poznání, že není platné jediné možné, když poznáš dva čtyři poznání, světští poznání, na příklad, na světští poznání, poznání, na světští hodnoty, poznání, výrazy, což je světšté, že poznání světa, nevíš. Na to je právě samadná vypašení. Z toho, co se poznání jak reality, tak nadšvětší. Jedině má tomu dvou to perspektivu, tak poznání právě Thank mm -hmm. you. Good How do you exist and so much for this inrow? And what does my I think sometimes Brother a word because <laughs> he goes into Lake <laughs> Can I ask him anything? Can I ask Um, if I'm doing, if I try to do Samadhi meditation and I, I experience really a lot of pain, then I, I usually go to the Satana so that I can bear it so it's not me, it's But I suppose that's not cool, I'm not getting used to, to the breathing, am I? I'm going away from it. So in Samadhi meditation, it should be deeply separate from the summer. A je toho je je a je bylo efekcieno, že ona když medituje samátum, když má hmm. Bolesky, hmm? tak začíná meditovat, meditovat aby jako ty konfrontovala a byla Moula, má na tak je důležité pochopit, že má utištěný bolesti. jako kdokoliv se rozhodne meditovat, se rozhodne tím pádem konfrontovat bolest. Není možný nikdo nikdy se nenaučil meditovat, pokud se nenaučil konfrontovat bolest. My jsme malí jogíní, protože jsme schopný konfrontovat jen malé bolesti další orgýny jsou schopný konfrontovat nepředstavitelné bolesti. Nepředstavitelné bolesti, že se jen někde nepředstavit, že je, je slavný příběh věd�věnou měl, něle reppi jrvu, uš supervomínáte, אח ilm nám odalčitě, a Co nejdříve, s rečním způsobem dosáhnout poznání. Minulé leto jsem dal Karlovi na zadek, který je jako zadek. To jen samá jenom zadek. To je konfrontovat bolest a nevukřítat o bolesti. My jsme toho nejsme schopni toto, pomalu, pomalu trošku tak, trošku tak, jak to jde. Takový konfrontace bolesti jsou schopní jenom výmršit. No jakmile se člověk rozhodnil, že pro něj ní meditace důležitá, Věr meditace jedině přes tou meditace může dosáhnout ještě jasnosti v životě a může se zbavit různých strachů a blízkosti, které ho tíží. Tak se tedy naučit se konfrontovat bolest, ať my malý o vinu no malý bolesti přes to musíme konfrontovat bolest. Bez bolesti to není možné. No a teď, když člověk medituje, přijde bolež, tam bolež to určitě přijde. Když jsem byl v Borumě, tak mě daleko, kláštěr, protože... jsem byl pálok, mě daleko od mojho klášteru. A jsem byl v Páok, daleko od Páok, protože jem myštečko s můdou. Tam byl šladný můdou, šla jadu. Učiteli někdo můj. Ten mužon, ten jenom učil konfrontovat bolest. Prvšet, tyž můžeš sedět tři hodiny, před čtyři hodiny, před čtyři hodiny před pět hodin, pět hodin, sět hodin. Przysáhl z němu lidi, různě. Slyšel jsem ještě, s On, v jakým způsobem, nevím nějak, možná mě, když jsou podnitřní sílu. Oni že museli sedět, seděli, seděli, seděli, seděli, seděli, a najednou rakovina prý, na najednou všechny různé nádory projít. Vlastně tím, že konfrontovali všechny depresa projít, všechno tím, že nějakým způsobem do nich vnitř, sílu, Sedět a když budeme sedět, na konci bolest, tak ztráceli jsme i na těle na No, a to je jenom mimochodem, co jsem chtěl říct, že jasně, když budeme sedět, budem prožívat bolesti, to, to my se nikdy nevěneme. Takže jsou dvě bolesti. Šamatová cesta i Klašenová cesta. Myslím si, že Michel je schopná konfrontovat Doleš. Utíšená Michel, protože jaký je rozdíl mezi Michelem ve stavu hlubšího utíšení, hlubší tenčené a normální myšlenou? Michel ve hlubší koncentrace nemění objekt. Tím, že neměníme objekt, tím se ten objekt meditace stává jasnější a jasnější. A před koncentrovanou myšlí, to je pravidlo, které je důležité pochopit, já to stále, stále opakuju, nikdy nepřestávám. Jestliže je mětskoncentrovaná a mají tu zkušenost a moudrost, je není možné, aby myslí byly dva jasné objekty současné. Rozumíš? Když je meditační objekt jasný, tak není možné, aby ten objekt bolesti do jasnější, než ten meditační objekt. Když je ten objekt bolesti jasnější než meditační objekt, tak jenom tedy měl běží k tomu, k té bolesti. Ale jestliže e, objekt meditace je jašnější než ta bolest, tak zůstane myšlenka u toho objektu. Protože to je vlastnost naší myšlenky, že myšlenka vždycky běhá k objektu, který je jašnější. To je jasný, které prostě mm, vlastně A moudrost potom je udržet si ten objekt meditace, aby byl jasný, vždy jasnější než jakýkoliv jiný objekt, jakýkoliv jiný věn, včetně ten věn v bolešti. Ten nepřipustí, aby ten věn bolešti přiškal jasnější, než věn, meditační oběr. No ale stane se, že tohle nejde, no v tom případě tady samatová moudrost končí není možný, potom člověk musí vyměnit pozici, když to udělá z pozornosti a obvědoměnosti, může pokračovat v meditaci a nebude ho tolik ležší. Další možnost, možnost je potom, o jsem se zmínila, do toho návrhu. Hmm. Tak v tom případě eh, odvrát, vědomě se odvrátíš od eh, objektu, třeba objektu meditace, a vejdeš do té bolesti. A když si vědomá těch dněm bolesti, dněm bolesti je eh, dně tvrdosti, eh, teploty. Hm? Jen pušit, čem se ještě vykračuje a termíny, veš do, do, do těch hmm. ne, charakteristik těchto objektů a pozoruješ jejich neškálost. Hmm. A tím pádem se taky můžeš odtoukat hmm. od boje. Takže ty dvě, ty dvě, dva, dva, ty poznání, musíš se jsi nějak spojit moudře dohromady, aby se zkončí, zkončí, na fobie A na ještě to skončí na to, na spátky? To. Jestliže se uh -huh. A uh -huh. je důležitý poznat samatovou moudrost jako moudrost objektu a nedopustit, abych jiný objekt přestal jasnější než ten vyvolený objekt učišet a dělat všechno proč, abych zůstal ten objekt jasnější, uvědomují. To je samotová můžu. předáme zásluhy za dobré skupky, které jsme dneska vykonali přijím, že jsme to jsme naše nejvěděli, který pradlina no. prozoubící no. pradlina, Aka sata chepumattha dewa nága mahidhika Kunyam tan nanu mladitva Siramrakantu rukasasana Aka sata chepumattha tan nanu mladitva Siramrakantu तम हम मौआ शिरान किचुमा कहा सभीयो वाजन सभगनाशकुआ महाते भावत बंचरयवा स धा को भवा भावत ष कमाजना प्रखन की सब देवश धा भाव मेंश हमलहा सब a máme tu